Okej, hej och till avsnitt 64 av A Det här är Nico, tillsammans med fanan. Ja visst. Hur är det med dig då? Jo, men det är bara bra. Är det bara bra? Ja. Uh -oh. mm. Själv då? Ja, då, jag har hållit på och flyttat och gjort de här... Jag tog ut min säng i vardagsrummet för att jag bestämde när. jag ska ha sovrummet till ett gamingrum. Mm -hmm. Nu när man är singel så kan man göra lite vad man vill med sin lilla två Så alltså nu tänkte jag, nu ska jag ha mitt gamingrum så att det ser ordärt, ordentligt och fräscht ut Härligt. Så började jag flytta runt igår och strömmen gick Så jag fick gå runt i mörkret Så nu har jag börjat lite idag, det är fortfarande kaos i rummen, Men nu har jag någonstans att game och någonstans att sova så får jag fixa resten sen <laughs> oh, det där är så där klassiskt, det kommer aldrig att bli gjort Man bara säger, ah, men nu, nu är det lugnt, nu har jag det viktiga ja. Jag kan spela och, och, och jag kan sova Då behöver det. man inte mer typ Alltså nej, det är kaos, hela soffan är ju fylld med grejer Så nu måste jag bara lista ut varför jag ska göra av den skiten Men <laughs> men, har du något roligt? Eh, jo men det har jag Eller, mm, mm, Jo det har jag Jag har ju spelat klart Prototype 1 bland annat Mm. Det jag sa att Det, det som fanns på Steam re, Rabatterat Så jag köpte ju både ettan och tvåan Och nu har jag lyckats spela klart ettan uh, Och ja Hur är det då? För du har inte pratat om det i podden tror jag Nej, nej det, jag, var ju, jag skulle ju ha gjort det förra veckan så att, Men då var jag ju inte med nej uh, <laughs> Jag är fast Jag vill spela spel nummer två Jag har inte hunnit starta tvåan än uh, Men jag vill jättegärna starta upp det Uh, men spelet i sig, jag vet. Jag kan inte ärligt peka på vad det är jag tycker är bra. För att det är så mycket i spelet jag inte tycker är bra. Okej. Okay. Ändå så vill jag fortsätta. Eller ändå vill jag verkligen spela nummer två. Men först och främst, hur fungerar spelet och vad går det ut på? För jag har noll koll på Prototype. Alltså, det är liksom. Det är det här som är det luriga. För att. Du spelar som. Uh, Alex Mercer heter han uh, Och Du har, alltså egentligen Du vaknar upp en, en, en dag Och du minns ingenting Däremot så kan du uh, Vad heter det då? Transforma, eller uh, Du kan ändra utseende På dig själv okay, typ Du kan typ göra din högra arm till ett enda stort svärd Okej. Okay. Och du kan, alltså okej okay, det låter jättetöntigt Men det, det blir av oh, fan, det blir ett svärd Okay. Eller du kan göra dina händer till typ wolverine Klas Du vet vad heter hon? Ooh. Uh, uh. Den andra, inte Wolverine. Inte. Utom hon som får eh, naglar. Eller får du sticka ut i fingrarna? Ja, I filmen av den där asiatiska bruden. Ja, exakt, exakt. Ja. Typ, typ henne kan du bli. Okej. Okay. Och så du kan liksom så här sticka ut klor i, liksom, i varje finger och slåss med. Uh, men sen går det liksom ut som. du Egentligen så spelar du. Du står och pratar Med en, en gubbe En karaktär, du får alla dina cutscenes Eller alla de här inledningarna Själva introt, då står du och pratar I en stad som håller på att förfalla. Alltså det är absolut kaos Det är krig, militären håller på Och skjuter ihjäl Vad man måste anta är zombies okay. Av något slag Eller muterade, är det väl i det här spelet Skulle jag säga Och du och en karaktär till, karaktär till Pratar igenom Typ de senaste 20 dagarna Vad som har hänt under de här 20 dagarna Medans liksom Staden har gått Eller blivit mer och mer smittad av det här viruset Eller av det här Ja, av det som har hänt om man säger mm. eh, Och de liksom Berättar så här att ja ah, men Okej, okay, när du vaknade eller så, för typ, I början är det typ så här, ja ah, men du vaknar upp Du spelar, du gör en liten En liten intro, liksom du känner på alla vad heter det? Åh, oh, alla kontroller och sånt. Och sen kommer den här cutscene, eller så kommer den här, inte cutscene, det heter... Åh, oh, vad oh, fan? Jag tappar det tappade helt. Ja, ah, skitsamma. Det kommer en, en, en film du får kolla på helt enkelt. Det är som en fem minuter lång sådär. Och eh, där står ni och pratar om vad som hände när du vaknade upp det är skitsvårt att förklara verkligen För att jag hade skitsvårt att hänga med När jag spelade det också okay. Tills man liksom fastnade för det Men då Då står ni där och pratar Den här karaktären som ni står med Han typ frågar så här, Ja men vad gjorde du när du vaknar då Och Alex Mercy typ bara, Ja men jag börjar Försöka lokalisera mig själv Typ så här, Vart är jag någonstans Vad har hänt Bla bla bla bla typ Och så Får du spela en bit Där du typ Tar dig hem till dig själv nu är inte det här exakt efter spelet För jag vill inte avslöja allt för mycket Men jag försöker bara liksom få en förklaring för det När du kommer hem och då blir det en ny litet klipp Där det är typ De här två killarna står och pratar igen Och där det är typ såhär bara Okej okay, hur gjorde du för att ta reda på vad som har hänt Alex Mercer igen typ säger Ja jag letade reda på de här de, de här kompisarna typ Eller de här borde veta vad det här är typ Eller de borde kunna svara på vem jag är åtminstone Då tar de så får man spela Man tar sig dit Ja nu förstår du hur det funkar mm. Och alltså du, Hela den biten gillar jag Det, det, det funkar liksom på något vis du ska, ta, du ska egentligen Spelet går ut på att du ska ta reda på vad som har hänt Dig och den här staden Början av spelet Så är det Du ser ett par ställen det Kanske till och med ett ställe eller två ställen På, den, på världskartan Eller på kartan för, för staden Att the, the outbreak håller på där Folk är smittade. Folk håller på att bli mer smittade. Och, och militären är där och försöker containa det. Men ju längre spelet går ju mer sprider det sig över hela staden. Mm. Och du ska ta reda på varför, vad och allra helst, vem är du? För det vet du egentligen inte. Okej. Okay. Och, så, ja, och då, då spelar du dig fram. Du tar det liksom från person till person liksom ta reda på vad, vad det är som händer. Mm. Och hur du gör det här är nämligen. Man, han minns ju ingenting själv. Däremot så kan han konsuma människor. Okay. Det här är riktigt freaky kommer in. Han alltså. Eh, han. Fan ska man förklara det? För han. han consume heter det på engelska. Men han. han typ. Han sammansmälter med den personen. Okej. Okay. Alltså han, den personen försvinner han, han kommer in i dig mm. Och då kan du Först och främst kan du förvandla dig till den personen Alltså så att han, man ser ut som honom Okej okay. Så att du kan hela tiden skifta mellan ditt utseende Och den senaste personen du konsumade. Okej okay. Och det, är en, det finns en liten gameplay Grej där också eh, Och när du gör det här och egentligen så går du fram till en snubbe på gatan, Grabbar tag honom rakt över halsen och så slänger du honom i backen och så slår du honom fyra gånger i ansiktet. Alltså det är så brutalt och det är helt sjukt. Mm. och det är samma det där är en grej som är lite som jag där började liksom riktigt sega. De hade ju kunna gjort det här snyggare till en helt annan grej så hade det inte var det här riktigt blodiga direkt för det här ska du göra alltså säkert Tusen gånger under spelets gång okay. Så att du kommer att ledsna på det här Och man kommer efter ett tag liksom tappa lite så här uh, Måste jag göra det här För det, det är inte kul att se någons Ansikte bli inslaget typ <laughs> det, det är inte roligt Och det, det är inte så att det zoomar in eller någonting Men man får den känslan efter ett tag Att okej, okay, okej okay, Måste jag verkligen göra det här på den här människan typ ah, Ja ja men i alla fall. Och då fortsätter hela spelet så här, Eller då fortsätter liksom hela grejen med det. Och då blir det ju självklart så här att de människorna du ska hitta för, för att få dem att berätta saker för dig då konsumerar du dem. För då får du deras minne. Okej. Okay. Då minns du det de minns. Så att det är så man tar reda på hela historien. Så att du går från person till person. Eller från... Högt uppsatt person inom militären till exempel, och så vidare, och så vidare. Till ett specifikt företag där du kan eller inte kan ha jobbat kanske till exempel. Eller till exempel det du. Äh, för att liksom få reda på vad som har hänt, vad är det som har skapat allt det här? Ja. Mm. Och det är det det går ut på. Att ta reda på alla de här frågor Eller försöka få svar på alla de här frågorna. liksom Vem är du? Vad händer? Varför händer det? fem har ju fått det att hända? Okej. Okay. Och eh, som sagt det, det, jag, jag tyckte det var intressant storyn i sig är intressant ända in i det sista. Men det är, man får stå ut med en hel del <laughs> för att komma dit om man säger så. Både gameplaymässigt och eh, storymässigt också för den delen. Okay. Men eh, jag, tycker det, jag tycker att det är värt det speciellt för det priset jag fick det för. Jag fick det för 40 spänn tror jag eller något sånt där. Och då var det lätt värt det. Ja, då så. Så att, och du, ja, nej, det finns många roliga, många roliga bitar. Just det här, du kan till exempel få bli jagad av polisen eller militären i spelet. då För att komma undan eller bli av med dem så kan du antingen ha hjälp dem allihopa eller bara springa tillräckligt långt för att bli av med dem helt och hållet som i GTA-style typ. Ah, okay. Men du kan också typ runda ett hörn snabbt som fan och byta Utseende oh, smart. Ja, Och då ser de dig inte Eller de, alltså, de kommer fortfarande springa till det sista stället De hittade dig Och då får du se till att vara Så normal inom situationstecken Som möjligt för att de inte ska hitta dig oh, ja. Och det gör de Fan ganska snyggt för att, för att Om jag inte gör någonting Jag kan ju hoppa skithögt och jag kan springa skitfort Allting sånt här om jag är Alex Mercer oh, Ja ja Uh, och jag, jag kan ja, springa och hoppa kan jag göra när den andra personen också. Men gör jag någonting sånt i den här andra personens utseende och militären ser mig, då plockar de mig direkt. Ah, okay. Så det, det, det, det är en ganska häftig grej som de ändå har lagt till. Så att det, det, det kan liksom räcka med att springa runt ett hörn eller hoppa över ett hus eller förbi bara så att de inte ser dig i ett ögonblick. Då kan du byta utseende och så kan det gå bra. Alltså, du kan ta det därifrån tack vare det. Mm. Så att jag, ja, jag rekommenderar det. och Men, ja. Men jag tänkte gameplaymässigt. Det ja. här är ju i 3D-persons-VU. Ja. När jag kollar bilder, du påminner ju väldigt mycket om typ Carnage från Spinnermannen. Den här röda som ändrar. Mm, mm, mm. Men jag tänkte, vapnerna, har du massa olika liksom, armar? Du, eller har du några specifika som du kan välja mellan? Är det bara de där två eller... Nej, man har några stycken. Ja, men mm. jag tror det är fyra, tror jag. Du har de eh, Det är lite om man tänker på God of War-stilen, typ. Okay. För det är de skitstora, typ Herkules händerna kan du få. Tar lång tid att slå, men slår hårt som fan. Mm. Eh, sen har du eh, de här klorna jag berättade om. Där slår du snabbt, eller där slår du jävligt snabbt ska jag säga. Men du tar inte så mycket skada. Du delar ut på jättemånga För du står typ och viftar med händerna mest Så mm. att har du en klunga runt omkring dig Visst då är det ganska effektivt Sen har du det här jättestora svärdet Det är typ en mellan Det är något mellanting typ För det tar lite längre tid att slå med Däremot så slår det Ganska hårt Så att det är liksom Där är det lite mer här. Det är lite smidigare, lite snabbare Det går att undvika attacker med det Mer än vad det gör med, med de stora och hårda liksom. Mm. Eh, sen ska det gå att få tag på typ piskaktiga. Okay. Alltså, du, du kan typ så här slänga ut det är som piskar i stort sett. Ah, ja. Som du kan slåss med också. De har jag inte låst upp. Så att de vet inte jag hur de funkar. Men jag vet att de jag har sett dem alltså i vad heter det, i upp. Uppgraderingslister Eller i listan där jag liksom får välja Vad jag vill uppdatera eller uppgradera Och sådana okay. saker Men jag har inte provat dem själv än Nej, Men det finns uppgraderingar så... och sånt i alla fall på allting ja, ja det gör det Du kan först och främst så kan, vet det, Från början så då har du bara en Alltså en uppsättning Då tror jag det är de här jag vet, klona, bara Du okay. har att slåss med Och sen får du liksom Du hittar vissa uppdateringar Eller uppgraderingar under spelets gång Eftersom att du kan du möter ju starkare och starkare monster och lite olika motståndare. Är det till exempel så att de har en av de här uppgraderingarna, mm. då får du den om du konsumerar dem. Okej. Okay. Så att om du slår på dem, för du måste ju självklart slå ner dem en viss liv eller en viss bit på deras eh, HP bar eh, Då kan du vid vissa tillfällen konsuma dem rakt av, och då får du ju dera, först och främst deras minne, och för det andra deras attacker eller deras. Det de kan så att säga mm. Eller det de använder för att slåss med Så att det är ganska det är ganska häftigt Och det finns En hel, alltså det finns rätt många olika liksom Specialattacker Med alla olika de här Och uh, olika Det finns till exempel en, du, du kan uh, bli, Få armor typ Alltså helkropps armor okay. Så det blir extra hård Men då kan du till exempel inte hoppa jättehögt Ja. Oh, yeah. Och lite sådana grejer så det, det, Alltså jag gillar ändå vad de försöker Därför ser jag fram emot att få börja spela På Prototype 2 För att se vad de har finslipat Och vad de inte har finslipat om man säger. Men eh, du har inga så här speciella vapen Utan det är dina krafter Du har inte Så ja. så, här, eh, så det är liksom Ett hack and slash spel helt enkelt Exakt, exakt, däremot Kul, kul grej, det tog en stund innan jag fattade att det gick Konsumerar eh, du en militär Mm då får du ju självklart hans vapen. Det oh. ligger ju på backen, det är bara plocka upp och skjuta med. Okay. Om du vill. Så du kan ju få liksom rocket launcher, du kan få alltså kulsprutor, alltså allt möjligt sånt också. Mm. Du kan åka pansarvagn dessutom också ganska kul. Uh, däremot, det som de verkar ha gjort, det som ju, man kommer att märka om man spelar det här spelet, så att ta över till exempel en pansarvagn uh. är alltså ett av de mest irriterande man kan göra i hela spelet, tror jag. Okay. För att det blir kaos. Blir du jagad av militären så blir det kaos. Speciellt om det är några pansarvagnar in i, i den här fighten. För du hoppar alltså upp på pansarvagnen, tar dina klor, kör dem igenom luckan. Sen ska du buttonmasha på en och samma knapp för att han ska slita loss luckan. okej. Okay. Ja, skjuter de på dig under tiden. Så avbryts det här. Jaha. Förstår du hur många gånger jag har stått och hoppat upp och ner, upp och ner, upp och ner från den här jävla pansarvagnen? Så att det, det. Som sagt, vissa grejer kan de ha gjort bättre. Men jag, jag är positivt överraskad av ett spel som kostade 40 kronor. Mm. Ja, men det, jag kommer ihåg när det här kom ut. Man var ju väldigt suggan men sen blev det bara aldrig ett köp. Nej, Men det nej. låter ju som att de gör väldigt mycket rätt ändå och det finns väldigt ja. mycket att göra i spelet Absolut, absolut. det finns att göra, det gör det D Däremot idag, tyvärr Så Prototype 1 Jag tror att det släppte det 2009, va? Eh, vi kan se Jag tror här. att det är ja, så precis, 2009 ja. eh, Det märks ju att det är sju år gammalt mm. Dock idag, idag ja. Märks det det Så att Det, det... Det, det, det är lite klonkigt Och det är, lite, det är inte det snyggaste Grafiken och den biten Och det, det köper jag eftersom att det är sju år gammalt Så att det är liksom inget konstigt mm. uh, Men jag tycker att man ska komma ihåg det bara För att det, som man inte avfärdar det så fort man kommer in i spelet Och, och ser att oh shit Vad är det här <laughs> Aldrig sett så här dålig upplösning Någon gång typ <laughs> Så att, det, det får man köpa och, Men jag tycker att det är värt det att spela Faktiskt Nice. Det ska bli kul att höra vad du tycker om tvåan sen Om det ja. blir något bättre Absolut Vad har du med gjort då? Ja, sen har vi sen har varit hemma hos dig att spela Ja Bland annat Och som kanske många av er redan har sett också eh, Demot för Outlast 2 Precis, streamade ju det på Twitch Och Har man inte sett det lär man gå in och se det För det var något av de roligaste 30 minuterna jag haft på länge Ja, FIFA <laughs> ja, Alltså Det Ja, jag, kan, jag vet inte vad jag ska säga ens, För att det, det, det där spelet är obehagligt Alltså från start till slut Det är helt hemskt Ja, precis, för du är ju en person Helt i första persons vy ja. Det enda lyset du har är via en videokamera Med night vision Ja, precis, precis Om du, visst är det, Du öppnar kameran, du tar upp kameran va Då ser du lite, det, då kan du zooma också ja. mm. Så är det ja, just det Du kan zooma och så kan du slå av och på night vision. För att se lite bättre då framåt. Mm. Och i det här spelet var Så nu i demo Så då var du väl ute och åkte helikopter bara va. Ja precis. Det börjar ju med en liten text där bara. Där de sitter och pratar. Och helt plötsligt kraschar du. Ja. Det är sen avslutas texten. Och uppkommer en ett upp och nedvänt kors. Som är tänt i eld. Ja exakt exakt. Så det börjar ju väldigt mysko på en gång. Och sen. Ja, jag vet inte vad det är med dig Om du ramlar ner för en. Kul. Ja, men jag, eller tror, jag tror att de ska få det till att typ helikoptern kraschar i ett, i ett berg eller ett stenmassiv. Mm. Och du håller på att ta dig ur kraschen, tror jag. Och mm. du snurrar och ramlar ner för den här liksom lilla bergslänten typ. Så, så, så köpte jag det i alla fall när vi, när vi körde demot. Mm. Och, och ja sen, sen börjar du ju där egentligen. Och allt du har med dig är din kamera. Ja. Nej, sjukt bra faktiskt Tycker jag eh, Men läskigt ja, Det är ingenting för den som ja, har, har hjärtproblem Höll jag på att säga men... <laughs> uh. Nej, För det är ju väldigt grafiskt och Mycket hoppa till, skräck och sånt där mm, mm. Så det ah, är ju att Vara med på allting Ja precis, precis. Ja, det är ju ett obehagligt spel Skulle jag säga det, det, det ser ni väl kanske också på streamen Om ni kikar Men det, de är ju inte rädda för att ta i Om man säger så Nej, det, det är ju blod och det är ju Alltså avhuggna huvuden Avsågade kroppsdelar Allt möjligt liksom mm. Så att det, det mm, mm. Men eh, se fram emot eh, Hela spelet så att säga oh, nice. Nej för det är ju Twitch.tv mm, Och jag mm. tror videorna är uppe i en vecka Så lyssnar ni det här på torsdagen Så blir det vara uppe en dag till Ja ja så in och kolla, det var väldigt roligt att se i alla fall. Sen när du var hos dig där också så spelade ju Inside också. Mm. Pratade Sjukt. vi om förra veckan? Vad tyckte du om det då? Alltså, ni, ni pratade om det förra veckan, eller? Ja, precis, för då ja. hade jag precis spelat det. Sjukt bra spel. Ja. Alltså, riktigt, riktigt häftigt. Tycker jag. Alltså, det var verkligen så här ingen story, eller alltså inget berättande ingenting utan bara rakt igenom köra och försöka räkna ut eller det är liksom ditt eget du gör ju typ ditt eget spel av det där på något vis kände, så kände jag i alla fall att min upplevelse måste fasiken vara annorlunda gentemot någon annans för att jag tolkar saker på olika eller olika sätt gentemot någon annan Ja, precis. För det är som vi sa förra veckan där att du får ju ingen berättelse... Alltså, de, de pratar ju inte i det här spelet. Nej, nej men precis. Det är precis, bara liksom precis. musik och det du ser framför dig. Mm. Så du ramlar ner för en liten äh, sluttning. Sen börjar spelet. Och äh, ja. du vet ingenting mer än det. Tills du börjar bli jagad av fångvakter, hundar och grejer. Ja, men exakt, exakt. Nej, det... Genialiskt. Måste jag säga ändå för jag, jag, jag satt ändå och spela måste jag vara närmare timmen här måste dig. Ja, jag tror du spelar en till två timmar där någonstans men... ja, ja, och jag menar och det är bara för, alltså du tänker inte på, på att du spelar egentligen utan du sitter där och liksom hela tiden säger, oh shit vad ska hända nu? Vad händer här? Och så åh oh, nej. Det är liksom <laughs> ja, det, det är riktigt riktigt bra. Ja, nej, jag tycker det var väldigt bra. Tyvärr så kommer inte du tills det började spåra ur lite där mot slutet. <laughs> nej, men... nej, men jag tyckte du sa det då också när vi satt där. att det, det har inte riktigt gått banana sen. Nej, precis. Så jag hoppas att du kommer fortsätta spela det. den här eller skaffa du själv. Men... Ja, jag är väldigt sugen. Jag kommer nog att skaffa det själv faktiskt. Mm. För det, det, det är ett spel jag skulle nog vilja få Sambon att prova att spela faktiskt. Jo, det är ju så här väldigt lätt spel Det är ju liksom bara pussel Så mm, mm. det passar ju bra för även såna som inte är Verkligen inne i spel Att här, sätt och testa Och det är inte jättesvåra pussel heller Egentligen, utan det är ju ändå lite Logiskt tänkande så kommer du ju framåt Ganska så snabbt alltså Ja, precis, och mycket är ju mest bara panik Att du ska liksom Du blir jagad av en hund Hur ska jag mm. lösa det här? Och när jag satt, eftersom jag visste pusslarna Så satt jag kolla och jag märkte liksom, när man sitter och spelar själv, och tänker man inte på det, men du reagerar, när jag kollar på dig, du reagerar liksom inte en, liksom på en gång, att ja. oj, nu måste jag liksom kuta för paniken, eller eh, ibland ska man ju vända sig för att springa åt andra hållet för att sen springa tillbaka, för att, mm, och mm. du löste det väldigt snabbt när du såg, liksom, shit, det här kommer inte att funka. Och visst, någon gång kanske du dog, men redan gången efter så visste du. Exakt, ah, men jag skulle. Ja, så men här exakt, istället. exakt. Det, det är ju verkligen, det är verkligen så enkelt att du kanske misslyckas en gång, du kanske misslyckas två gånger, men tredje gången då sätter du det. Absolut. Ja. Nej, för andra gången som jag vet att du, in, att du dog flera gånger, det var ju bara för att du inte hade tålamod. Just det ja. jag tänker när man står i kö när du skulle ja, följa exakta exakt. Rörelser. Mm. mm. <laughs> Ja, jag förstår, ja, jag vet var du är någonstans. så Det ja. där, där, där var jag ett par gånger. Men det var ju mest för att man stressar upp sig själv lite mycket jag också. Jag satt där för du ska stå stilla när de andra står stilla och så ska du röra dig exakt som de andra rörde dig. Ja. Och du hade lite kliande fingrar där att ja där, alltså, och så fick jag du vet panik inte. och då skulle du börja vända dig om och grejer. Jag bara, ja, jag fick för mig att jag fick för att styrningen var mer. Eh, Typ, vad ska man säga? mer exakt än vad jag trodde typ mm. så att jag trodde att det gick för långt och då skulle det skita sig så då ville jag ju backa tillbaka mitt... ja, men då vände jag mig om här plötsligt och då skete det sig jag i alla fall Ja precis. Så att ja nej riktigt riktigt riktigt bra spel faktiskt. Mm. Och sen sista som du testade också var ju Doom. Ja visst. Vad tyckte du om det då? Det är ju järndödskjut. Det är ju skjuta. Ja. Verkligen, rakt det. Jag har ju aldrig spelat, inte som jag kan komma ihåg det i alla fall, har jag spelat Doom tidigare. Okej. Okay. Och, alltså det är det är ett bra skjutspel, om man säger, men det är ju verkligen bara skjuta, skjuta, skjuta. Mm. Jo, det jag kände lite rånt nu när jag tog upp det att... Det, det Jag fick tillbaka här att det var väldigt kul att sätta sig Men det är ju inte någonting jag kommer sitta och spela själv En massa utan det var roligt Då jag skickade till, fram och tillbaka mm. för dosen Och bara köttade lite Men det blir ja, ju men väldigt på det, på, Som ett sånt spel är det ju skitintressant alltså, Eller då är det ju riktigt roligt kan jag tycka När man sitter och spelar tillsammans mm, För då kan man ändå titta på vad den andra gör Eller vad den andra missar och liksom, Då är det liksom en liten Alltså då gör man det tillsammans på något vis Mm men det är ju inte ett spel, i alla fall inte jag Det är inte ett spel som jag skulle ta upp Själv hemma och bara sitta Och uh, timme efter timme uh, Kötta zombies liksom Nej för det är, liksom, det är ingen speciellt bra story som, som du påpekade När vi satt och spelade att du fattade typ ja. ingenting Och jag kunde ju inte förklara vad det var som hände heller <laughs> Men jag älskar liksom hur, Jag menar alla vet väl Eller jag vet eller inte vet, det spelar ingen roll Alltså hur det börjar ja, I alla fall hur jag fick det förklaras nu Ja, nej men du vaknar ur den här stenen, du går till nästa rum. I den stora stenen så finns en dräkt. Ja. Den passar ju tydligen på dig. Ja. Sen går du ut genom dörren och där ligger det ett vapen. Sen börjar det ju typ. Ja, sen är det bara döda som inte ja. ja. <laughs> St Ställ inga frågor, skjut först ställ inga frågor alls. Nej, och precis. Och det är ju det en liten negativ grej mer som jag tycker är att det är ju ingen stor variation på fienderna utan det är ju samma fiender gång efter gång efter gång efter gång. Ja. även de gamla hade ju med variation i fiender att man fick möta flera olika så jag tyckte det, var, det blev lite tjatigt tyckte jag ja. men jag vet ju att det, så vi spelade ju i två-tre timmar i alla fall men mm, eh, mm. ja lite flera nya fiender för jag vet att det finns flera som kommer komma ja. i spelet jag skulle vilja ha dem in lite snabbare det blev lite chattigt ja, okay. ja, men ja, ja Fick mycket vapen, testa lite olika Så det är ju jätteskoj på så sätt Men som sagt, det är ju ingenting som du sa När man sitter och spelar timme efter timme Nej, nej, nej, precis. jag är inte ensam i alla fall Det skulle jag säga nej, precis uh, Har du nödan någonting mer? Uh, nej Det är faktiskt det jag, jag har dragit ner uh, När jag gick i skolan Tidigare för länge sedan Så då spelade jag mycket Tower Defense, eller Balloons Tower Defense Ja, ja Vet du vad det är? Har du spelat det någon gång? Det är Open du ska sätta ut. Precis, jag brukar spela det på telefonen. Ta ah. ner det, klara allt på svåraste. sen tar jag bort det tills jag glömmer ah. bort spelet och sen kör jag igen. <laughs> jag jag satt på en min sambo tycker om aktioner och så. så okej. Okay. Så jag satt på en aktion i lördags i Fyra timmar satt vi där oh, Efter ett tag så fanns det liksom inte så mycket mer som jag tyckte var spännande Så så då tänkte jag, ja ah, men jag kollar om det finns något kul spel Liksom så här Så då, då hittade jag ett, Vad heter det inte? Balloons Tower Defense Jo Ja, då hittade Balloon Tower Defense 5 För 30 spänn okay. Och då var jag bara tvungen att ta ner det och spela lite grann. Och fastnade igen om någon anledning Jag vet inte hur många jävla ballonger jag har smält Usch det, det, det är lite lagom sådär beroendeframkallande. <laughs> ja, då så. Uh, ja, jag har inte nördat så mycket mer. Jag spelar också bara Doom. Och så har, har jag kollat Gotham, säsong 2 jag börjar kolla. Mm. Jag har väl sett mm. en sex avsnitt, fortfarande så jäkla bra. Och jag måste säga det att... Det som serien gjort bra, det har jag sagt tidigare också. Det är att man får ju inte reda på vem... Uh, joken är, eftersom ja, ja. det får man ju inte reda på i riktiga tidningen heller, utan det finns alltid olika liksom, det kan vara han här och liknande det kan vara den här berättelsen, men man får aldrig riktigt eh, förklarat för sig. Och det Gotham gör ju riktigt snyggt, det är ju att de introducerar flera som kan vara Jåken det, han här kanske är Jåken, men eftersom de är barn allihopa så vet man inte och när de flesta börjar dö så liksom, nej, han var inte joken eller... eller Och där. så, så kommer en ny bara, aha, det är han som är joken Nej, nej, nej. Men då finns det en där i alla fall som är en kaninörande potential joker mm -hmm. Och den karaktären heter Jerome Valeska. Mm. Alltså, det är den bästa joken jag någonsin har sett. Alltså jag säger det, Heath Ledger och alla andra Skit ner dig, den här killen Är Joker utan smink Satan som oh, är läskig coolt. Och helt jävla störd <laughs> alltså, sorry, Hur långt har du kommit i Gotham? Sorry. Jag är på andra säsongen Säsong 5, eller avsnitt 5 eller 6 Okej, okej, kanske jag får ta Och kika på också, för det låter jävligt spännande ju. Ja, det är riktigt spännande Och just, för man, ja, så, man Fick se är det tre olika jokrar i första säsongen eller något sånt där? Oj. Och man bara, ja, men det kanske är han. Och han här var med där i första. Och jag okay. blev kär i honom på en gång. Mm. Och sen så fortsatte en liten story med honom. Det är aldrig så att de säger det här är joken. Utan han, för, han visar sig att tiden till Jerome, Jerome. Men de tar ja. sina egna twist and turns. liksom De leker ju väldigt mycket med tanken. Och det är ju mm. det som är så jäkla bra. Att Jag tror inte han är joken. Men... Åh, oh, jag skulle vilja att han är Jåken Det är en sån känsla man har Så nej, bästa Jåken som jag har sett på TV och film, det måste jag säga Så jäkla bra Och han är väl troligtvis inte ens Jåken Men Okej oh, <laughs> okay. ja. Resten av säsongen är väl helt okej okay, Men nej, jag gillar den då uh, Ja Ska vi hoppa in i nyheter Ja, men jag, jag har en grej till som jag måste nämna som är, Det slog mig nu när jag tänkte tillbaka och satt och kollade igenom vad jag mm. själv hade skrivit och sagt om, pro, om Prototype. Okej, okay, sure. kör. Eh, om man vill ha en, snabb, alltså en jättebra snabb förklaring av hur det mesta funkar i spelet så är det ju bara om man tänker sig Resident Evil 1-filmen så är det ungefär så. Just det här med att hon vaknar upp, minns ingenting... Helt plötsligt så dyker det bara upp folk och hon inte riktigt vet vilka de är. Och hon de här tillbakablickarna, för de får nämligen du också om du hittar någonting som du kommer ihåg eller när du får de här, eller när du konsumerar någon. Du får liksom en tillbakablick eller en blick in i den personens minne så du får liksom se en liten grej upp, spela upp sig liksom framför dig. Mm. Så det jag vet att jag satt och tänkte på det genom, he, alltså, genom hela spelet så fort någonting sånt hände så var det verkligen så här att det känns verkligen som att de har suttit och tittat på den här filmen och tänkt så här: Det här är en bra spelidé. <laughs> så att ja, jag ville bara få det sagt också. Ja, vad bra. Men då hoppar vi in i nyheter. Kör. Bandai Namco har avslutat ett spel med Mighty Morphin Power Rangers. Det heter Mighty Morphin Power Rangers Mega Battle och är en utveckling till PS4 och Xbox One. Det är ett sidoscrollande BNM-spel för fyra personer och ska släppas i januari. Såg väldigt coolt ut, väldigt cartoonish och så är små karaktärer som springer runt. Mm. Men eh, jag tror ändå att det kan vara riktigt roligt ja, om man är fyra personer och bara sitter och slösspela. Bara sitter och mm. buttonmarsha. Lite som eh, Broforce. Eh, typ som det fast med hand-to-hand -hand liksom Det ska vara kaos okay. och det ska springa runt. Så det, det såg väldigt intressant ut och jag antar att det inte kommer att vara jättedyrt beroende på vad jag har sett av spelet. Så, en billig typ 200-ing och så sitter och latcha med polarna. Jag tror det kan vara riktigt schysst. Mm, mm, mm. I början av september berättade Bethesda software att Sony sagt nej till att ha moddar i Fallout 4 och Skyrim Special Edition till PS4. Nu meddelar Bethesda att båda spelen kommer att få stöd av modbar, modbar, moddar, så något har hänt i samtalen mellan företagen de senaste månaden. Bethesda bekräftar också att Fallout 4 och Skyrim Special Edition kommer att få stöd av för PS4 Pro. Något som gör att den nya utgåvan och kommer att renderas i 4K. Skyrim kommer det här stödet när det släpps den 28 oktober. Och det kommer vid ett senare datum till Fallout 4. Och där tog vi upp att det var ju färdigt i Xbox One. Och de hade pratat jättelänge om att det skulle komma moddar. Till all, båda konsolerna. Och helt plötsligt så sa Sony bara nej. Nahe. Men nu verkar ju som att det blir moddar. Jag antar att de fick mycket skit. Eh... Ja, från communityn eftersom moddar är ju väldigt stort just inom de här två spelen. Mm -hmm. Så ja, bra att det löste sig då. Den senaste tiden har Michael Ankel släppt olika konceptbilder och ledtrådar med vad han arbetar med. Nu bekräftar Ubisoft vad det är för något. Vi är glada att kunna bekräfta att Michael Ankel arbetar tillsammans med Ubisoft Pilar. studio på ett nytt Beyond Good and Evil. Och det är all information vi har just nu. Jag har aldrig spelat Beyond Good and Evil, men jag har hört väldigt bra saker om det, så det här ser jag riktigt fram emot. Mm, mm, mm. Ja, jag har inte heller spelat det, men det kan väl vara häftigt att få någonting nytt? Ja, jag vet att det har varit efterlängtat väldigt länge i alla fall, så kul att få det bekräftat då. mm. mm. Gravity Rush 2 var tänkt att släppas den 30 november här i Europa. Men nu har Sony med att spelet skjuts fram. Den nya datumet är satt till 18 januari nästa år. Och anledningen till det är helt enkelt att man inte vill släppa spelet mitt i julruschen. Och det tycker jag låter lite konstigt. Det är inte under julrushen som man liksom... Här, nu säljer vi det här spelet för det är ju snart Fast... jul. Fast det är inte så att man, man tänker typ så här det kommer vara så jävla mycket annat som går på Ria och alltså allting sånt. Så mm. det, är liksom, det är ingen mening att släppa ett nytt spel då. För då kommer det inte att få den publiciteten det borde få. Nej precis. Jag det Att det skulle släppa 30 november, då är det jättebra om man hinner köpa det som julklapp. Ja. Men precis det, som du säger, det. där också att sen blir det här Black Friday och allting, och då kommer ja. ju det skjutas undan. Exakt. Så det är väl lite plus och minus från båda hållen där För jag tänker ändå släpper man så pass tidigt Alltså, hade man sagt typ mitten av november då Ja precis, eller strax efter det jul då, då hade de ju haft tillräckligt med tid där tycker jag Att hinna få iväg så mycket spel de bara kunde liksom Ja precis Nej det, är, ja Nej, det är, Jag förstår det inte riktigt men ja Det är saksamma Det kommer nog sälja ja. bra då. <laughs> Vi närmar oss lanseringen av Call of Duty Infinite Warfare och ny information har börjat dyka upp. Som att man måste ha skivan till Infinite Warfare i konsolen om man vill spela Modern Warfare Remaster. Och nu har omslaget till Infinite Warfare till PS4 dykt upp och där kan vi se att det krävs 130 GB ledigt utrymme på hårddisken om man vill ha båda spelen installerade. Call ja, det är fan helt brutalt ja, alltså. det är sjukt Call of Duty Modern Warfare Remaster Kommer bara kunna köpas via Legacy Edition, Legacy Pro Edition Och Digital Deluxe Edition Av Call of Duty Infinite Warfare Call of Duty Infinite Warfare Och Modern Warfare Remaster Släpps den 4 november till PS4 Xbox One och PC 130 GB <laughs> Det är ju fan orimligt mycket Alltså, alltså. det är sjukt det finns inga, alltså man måste ju typ ta bort alla andra spel man har för att kunna ha plats med de här spelen installerade. Eller hur, eller hur? Ja. Det, är, <laughs> det är nästan lite sjukt skulle jag säga. Ja, det är ju tur att du börjar släppas de här hårddiskarna med terabyte som nu verkar det bli så jäkla... Men det är liksom det är ju grafiken, det är säkert 4K, det är snyggare grafik men det tar ju jäkla mycket plats att få ner på, alltså på hårdisken. Exakt, exakt Så det, ja, det är tur att det börjar komma ordentligt hårdiskar Nu när liksom det blir så sjukt mycket plats det tar Ja Och sista nyheten är Den 15 oktober är det dags för Spelhjälpen igen Klockan 10 så drar Spelhjälpen igång Och kör nonstop till den 16 oktober Klockan 16.00 vad är då spelhjälpen? Spelhjälpen är en livestream som startar förra året med uppdrag att samla in pengar till väljendhet, medan det streamar i mer än 24 timmar sträck. Streamen i år kommer vara fullspäckad med evenemang som tävlingar, intervjuer med Ben Namco och olika spelutveckare. som Stanlock Studios, Landfall och Tashier, jag vet inte hur det uttalas, med flera. Dessutom kommer det täcka spelkulturen i olika dess former. Det kommer med andra ord bli fantastiskt om det bara är hälften så bra som förra året. In och kolla på nu för att se vad det kommer ske. I år kommer pengarna gå till ung cancer för att förbättra unga och unga vuxnas levnadsvillkor. Uh, hmm. Ja, så rekommendera att gå in på nu, kolla sen när de streamar på Twitch tror jag det är. Så och skänk lite pengar för ung cancer. det är jättebra väljönhet. Ska vi hoppa in i ämnet? Ja, men det kan vi väl göra. Och dagens ämne är barn. Mm. Eh, börja med frågan, vad tycker du om barn? <laughs> ja. Hur, ja, Jo, men de kan ju vara trevliga. Nej, alltså. äh, Jag avskyr de snokknotterna. <laughs> Uh, som sagt, det är ju liksom vi ska ja. prata barn liksom när det handlar om just barn och sånt Ja. och uh, jag tänkte, gillar du sånt eller känner du mer att du vill ha en vuxen karaktär som du kan liksom ja, men det beror, det beror ju jättemycket på alltså det beror ju jättemycket på vad det är för typ av spel eller vad det är för typ av film eller och så vidare och så vidare, vad man använder Egentligen vad man använder barnet till I spelet okay. Eller filmen mm. Tycker jag, för jag tycker att det kan funka Jätte bra och det, det funkar ju superbra att Liksom få till Vissa saker, men, men ibland kan det också Bli ett väldigt platt fall också Absolut, alltså det jag gillar Med just där det, det handlar om barn Det är att man är ju så Man får ju en väldigt speciell Känsla till barnet Just mm. att den är ju så oskyldig Ja. Det känns ju som att Är man vuxen Alltså spelar som en vuxen karaktär Ja men då kan jag liksom gå fram och ge en smäll på käften Men det kan jag inte göra som barn Så jag är ju väldigt så här Oskyddad också att det, Jag har inte så mycket så här val Att försvara mig utan Jag är mer så här Jag gillar väldigt mycket barn i, är i, Speciellt i skräckspel mm -hmm. Och där tänker jag som liknande i Resident Evil 4 när du, ja. först spelar du som Leon S. Kennedy liksom badass på runt och skjuta. Sen byter du till lilla Ashley Graham, den här presidentens dotter. Och allt du kan göra är att springa och gömma dig. Krypa liksom, mellan bänkar och solar och sånt här. För blir du tagen, du kan inte försvara dig på något sätt. Nej. Och du får ju en väldigt skräck i dig att shit, det finns, jag kan verkligen inte försvara mig. Det finns ingenting jag kan göra. Så du får ju liksom en helt annan panik av just de här spelmomenterna. Och det är det jag verkligen gillar. I med när det handlar om barn som till exempel vi pratade om Inside. Där mm, också du är en liten grabb Och det är liksom. Du, det lever liksom på det här nervositeten och skräcken att. Uh, jag måste fly. Jag måste lösa det så jag kan fly så snabbt som möjligt och se vad som händer. Liksom. Ja. ja. Uh, känner du likadant där eller. Jo men alltså jag tycker att det, det, alltså, det är precis som jag sa Jag tycker att det beror ju alldeles på vad man gör Och varför man gör det och hur man gör det mm. Jag håller ju med Skräckfilmer och spel Alltså hela den Skräcken har man ju lyckats med När man sätter in barn mm. För det är som du säger På något vis så är det enklare att Tycka synd Om ett barn mm. På något vis Just det, finns ju jättemånga exempel i filmvärlden och som du sa också, insider. jag vill ju anta att det är ett barn man spelar som. Mm. Och det gör det hela på något vis så mycket mer verkligt. Eller, jag fastnar i det hela men jag vill veta mycket mer. Hade det varit liksom en helt varje men en random dude eller random durett mm. <laughs> så hade jag tror inte jag hade fastnat alls på samma sätt i spelet. Nej. Och det som du säger, säger, alltså just det här att man vill ofta, eller oftast så antar man att ett barn är så mycket mer hjälplöst också. Mm. Och då blir ju du hjälplös eftersom att det är det du spelar, eller det är det du tittar på, eller det är det liksom... Så, så då... Ja, känslan av hjälplöshet kommer ju väldigt snabbt in. Mm, absolut. Och det är ju precis det jag älskar. Som du sa i Skäckfilm också. Mm, mm. För... Ett barn som blir jagat av något är ju skitläskigt. Mm. Oh. Men sen kan man ju vända på det också. Barn i skräckfilmer och liknande, det är ju det läskigaste som finns. Ja, oh, jag menar det. Det, alltså, det finns ju ingenting vidare än ett litet typ, vad ska man säga, mellan fem och årigt barn med mm. helt svarta ögon som bara står där och säger: fan. Helst en eh, liten oh. tjej som är helt jävla alla freaked Det är någonting, det små tjejer <laughs> som tuskar med livet du mig. Ja, alltså jag förstår, och det, och, det, och det behöver inte, de behöver inte, det är ju det som är så bra, eller bra slash dåligt. Uh -huh. De behöver inte göra så mycket. <laughs> Nej, precis. Alltså, de behöver ju typ inte göra någonting för att det ska vara läskigt. Uh, men det är som i The Shining med de här två tjejerna som bara står i korridoren. Och att uh. de bara står där är ju bara, <laughs> okej, okay. yeah. freaky deaky, uh. jag vänder mig. <laughs> liksom. uh, eller hur, jag, jag går åt ett annat håll. Uh. Och det är ju sånt, det är, liksom, som du sa där, skräck är ju, har de ju satt på pricken, för mm. det är just det här. Antagligen så man vill inte skada ett barn. Alltså blir, är, när det handlar när man är mot ett barn mm -hmm. så blir ju det liksom en, det en skräck i sig, att den här ska vara väldigt hjälplös. Den ska liksom... Men sen har en så här freaky deaky liksom, det är väldigt skrämmande. Men sen ja. spelar du som en barn eller där huvudkaraktären är ett barn att det är så hjälplöst utlämnat att det går ju inte att ty inte tycka synd om den hela tiden och vara liksom där på nålar bara för måste rädda den här. Det är ju något så här mm. jag kan inte prata länge. Kommer inte på vad ordet heter så det är skitbra. Eh, men någonting också jag älskar med när det handlar just om barn eh, det är ju det här att det känns ju, det är lite som lera att du bygger ju upp den här karaktären känns det som ja, ja. speciellt jag, som jag har pratat om tidigare, Taytay's The Walking Dead mm. där du först i första säsongen så får du spela som en kille liksom. du är en vuxen och hittar den här lilla tjejen Clementine mm. och så får du liksom hjälpa henne då är det här att du måste skydda henne hela tiden och sen i säsong två då spelar du som Clementine mm. och då, då har du, liksom, du har börjat bygga upp den här känslan för den här lilla tjejen nu skulle du börja spela som henne och bygga upp hur resten av världen liksom eh, möter henne och hur hon ska eh, liksom hantera allting. Och nu i säsong tre som kommer, då är hon helt plötsligt tonåring. Och tonåringar i spel och filmer är oftast helt ointressanta. Ja. Men eftersom jag har följt henne här sedan hon var bara ett litet barn och förlorade sina föräldrar och allting, så känner jag fortfarande att jag måste få se vad som händer med Clementine jag måste få liksom, för jag har gett till som det känns att bygga upp den här karaktären, jag har gjort mm, mina mm, val med henne hela vägen, jag vet vilka som har fått leva, död, det, det. och allting har kressat kring henne så det känns ju liksom, jag har ju varit med sen liksom, nästan spädbarns fast hon var typ 6-7 ah, år, vad var. det var ja. så man får ju en helt annan känsla än, hade det varit samma sak om man fick spela som eh, Li. svårare än svårare inte Ah. Han heter Lee Everett. Uh, hade det varit honom igenom allihopa det hade inte alls varit lika sant. För eftersom man är vuxen då har de redan, det här är det som så här funkar jag. Men oh. ett barn kan man ju börja liksom ändra på. Hon kanske börja som en liten gulleplut och helt plötsligt gå psycho. <laughs> Efter liksom, ja, ja precis Jag har ju liksom, som jag har berättat jag har ju dödat en hund och det var hjärtskärande på liksom och jag trodde aldrig jag skulle liksom göra det liksom, Nu var jag ett litet barn och jag kände jag är jättesvarm mot jul liksom. Jag kan inte what, se. What, what? När har du berättat att du har dödat en hund? Ja, men jag har ju berättat det. du var inte döda att jag satt och grät. Alltså jag har, ja just jag är inte ja ja tycker. Ja. Okay, <laughs> ja. Ja, men det var det jag tänkte att What what fick inte tag på den och varför? Äh, men, men äh, okej, okay, då är jag, då är jag med. Ja, bra. Nej, för det är liksom att jag har ju, jag, tog, alltså jag kan inte se filmer där ett hund, liksom, eller i blir skadat. Nej. Och här, liksom, kände jag att det är viktigare att rädda den här lilla tjejen än att hunden mm. får överleva. Så jag tog en mejsel och stack den ögat om, om igen, liksom. Ja, men vad fan! <laughs> <laughs> Sådär, ja. Så, och det, det liksom, visst, det var hjärtskärande för min hund hade precis gått bort och jag satt här och stackte upp en hund, men det jag kände fortfarande är att paniken över att jag måste få den här lilla Clementine att överleva. Ja. Och det hade jag inte fått med en vuxen, då hade man ju liksom bara... Man hade ju självklart varit tvungen, för att spelet säger åt dig att du måste göra det här. Men jag hade inte haft samma hjärtskäran där jag bara, shit, nu, nu, nu är jag hjälplös, nu måste jag liksom försöka lösa det här. Men finns det någonstans där barn inte passar in, där du verkligen avskyr när det handlar om barn? Eh... Uh. Det beror väl lite på storyn okay. Ska man väl säga Alltså just i både film och Så Är det någonting som på riktigt ett barn inte, alltså Du skulle ju inte kunna ta typ Ja, vad ska man ta då Bond James Bond mm. som barn Alltså en sån story skulle ju inte funka Till exempel Nej. Alltså om man nu bara ska dra någonting ur luften så Det finns ju ställen där det inte funkar Nej. Skräck, där funkar det. Sen funkar det ju på typ mera humor humorsidan istället så funkar det ju. Mm. Det har ju typ om man nu ska dra det riktigt långt. Så då har ju typ Monsters Ink har ju. Mm. Där är det ju ett, där är det ett litet barn. Det är visst okej, okay, det är jättelitet skräck i den filmen också. Jätte, jättelitet skräck. Det bygger ju typ på skräck i början där. Men sen så är det ju liksom verkligen så här: bara kul. Mm. Då funkar det ju. Jo, alltså, för mig är det Ska det handla om bara, de måste vara seriösa filmer Ja Svårt det blir att de ska vara roliga eller Putin, Alltså att de ska vara roliga De ska ha huvudroll eller något mm -hmm. Då blir jag ju spifärdig Du finns har ju, ju till exempel, ah oh, skitbra de har ju Förlåt jag bryter av ja. dig Nicole, Men jag kom på, nu kom jag på vad jag tänkte Jo eh, Bond eh, Jämförelsen ja. Spy Kids är ju typ ett av det sämsta som någonsin och jag hatar det, ja. ja. Du förstår vad jag menar. Ja, alltså, att Det funkar inte. Det var dit jag ville komma. Nej. Det, för mig så funkar inte det för att det är barn. Absolut. Ja, ingen, ingen skulle. Alltså, det, det inte, finns ingen logik att det, att det skulle funka. Nej, och de försöker vara roligare. De är inte ens bra skådespelare och man blir bara spiffärdig på allting. Ja, ja. Så det är därför jag tycker, så fort det är seriöst, då är det mycket bättre som till exempel uh, Stand by Me gamla filmen okay. med Will Wheaton ja. det handlar om barn och hela filmen går ut på att vi ska ta ett övertyg, det ska finnas ett äh, lik borta vid tågrälsen långt borta vi ska gå och se okay. på hur ett lik ser ut och så får man följa de här det är fyra grabbar och det är skitbra för det är en seriös film och det är en av mina favoritfilmer även om det ja. handlar om barn, visst det är grymma skådespelare men just att det berättas från vuxen ålder med hur han mm. minns allt det här Oh, okay. Men alltså den är ju skitbra liksom jämför det med Spike Kids och Spike Kids borde ju brännas på bål liksom. <laughs> men oh. som sagt, sport det handlar om seriöst för det finns ju bra barn liksom som gör det väldigt rätt för sig som sjätte sinnet till exempel. Mhm. Mm det handlar ju mycket om ja, Bruce Willis bland annat men också den här killen och det är ju Lillekillen som får alla de här seriösa scenarna där han måste liksom ge ut en känsla ja, att exakt, det här rädsla exakt. och allting, och då är det ju bra men sen kommer du liksom tillbaka till, ja kids igen när det ska vara lite roligt uh, nej, nej som, ja, första, vad heter det ensamhämmafilmerna ettan och tvåan, de är ju bra ja, de, är För de gör det det som hände efter det vad fan var det som gick fel de bytte skådespelare och helt plötsligt blev hela, alltihopa skit ja. Jag vet inte riktigt vad som hände där Men det, det, det blev bara alldeles för oseriöst ja. Men det är någonting också barn alltså Filmer där handlar om barn förut Var ju bra mycket bättre Som är Hemma och sånt där på den tiden mm. Mm. alltså Filmer som kommer ut just nu som handlar om barn Alltså, är det femåringar som sitter och skriver Den här skiten också och <laughs> För de är ju så Jävla värdlösa Ja Det finns ju ingenting bra överhuvudtaget Med de filmer som släpps Även storfilmerna, som jag såg den här Vad heter det? Peter och Draken, trailen Eller vad den heter Den har jag, miss jag missat, tror jag Alltså Nej, för sig, Det kan, kan kanske vara så att jag faktiskt inte Aktivt letar eller försöker se filmer uh med barn, så, ska nej. man säga. Nej, jag såg bara att det, det kom upp på Youtube innan. Ja, ja. Och, och nej, alltså gamla filmer med Peter och Draken, den var ju liksom ja, klassisk Disney, det är ju en väldigt klassisk film. Mm. Jag blev ju illamående när jag såg den nya. Ja, oh, det var så illa. Alltså, jag tycker det såg så jävla bärs ut. Ja. Sen, visst, jag såg det ännu bättre för att det var ju vad heter det översatt till svenska, och det är ju någonting som borde verkligen Ooh. förbjudas. Men... Nej, det var väldigt speciellt. Ja. Nej, så för mig är det liksom... Det ska vara seriösa filmer. Eh, och så helst ska du vara skräck Det är där barn passar in bäst. Ja, ja. Absolut. Mm. Men någonting... Jag har inte kollat upp det spelet. Men det är någonting som jag verkligen vill göra. Och kommer göra. Och det är när det handlar... Om, alltså om barn fast du spelar som en vuxen män det handlar om ett barn. Och då okay. tänkte jag That Dragon Cancer, är ett spel som finns. Som okay. handlar, det är baserat på en verklig händelse för utför TV eller han som har utvecklat spelet förlorade ja. sitt barn i cancer. Oh. Och det här spelet handlar just om den resan. Mm, Hur det var mm. att för första gången gå till doktorn, du är, alltså ditt barn börjar bli lite sjuk, du går till doktorn och du får reda på att ditt barn har cancer oh, och sen shit. spelet där är bara en, vad är det, två, tre timmar långt men under den resan spelet är meningen att du ska få känna den sorgen den saknade och den liksom oerhörda kampen som de här föräldrarna har med sitt lilla barn för att mm -hmm. sen du vet att det här barnet kommer inte att överleva hur ska du liksom kunna överleva hur ska du kunna leva ja. med det och och det alltså det är så mäktig liksom grej att jag, jag känner jag hade glömt jag hörde när här spelet komma ut och jag bad jag måste spela det sen glömde jag bort det. Nu kommer jag på det igen när, jag, när vi tog upp den här att shit det här spelet måste jag spela så det är definitivt någonting jag måste skaffa. Ja, ja. Och är för det här that Dragon Cancer att man vill inte känna den här smärtan. Det är absolut man vill, ingenting man någonsin vill uppleva. Men på något mm. sätt ändå är det någonting som lockar in att åh, jag tycker så synd om de föräldrarna, alltså föräldrarna att jag vill, måste få känna på deras smärta. Hur han har utvecklat, för jag har hört väldigt bra grejer om det spelat, att Han har ju verkligen lyckats. Ja, ja visst, ja, visst. Och, nej, det, jag hoppas verkligen att det är så bra som jag tror i alla fall. Ja, det låter ju riktigt. Alltså, det låter ju verkligen som en... Kanske som ett, ett tungt spel Men är det bara som du säger två tre timmar Då kanske man klarar av det liksom i en sittning och då, kanske det, då, då kan jag tänka mig att det blir riktigt Riktigt häftigt mm. Jo för vad var det Redan efter 12 månader När ungen var 12 månader Fick hon reda på att han hade cancer Åh oh shit Åh oh gud vad obehagligt mm. Det är ju ett jätteungt barn mm. Han överlevde fyra år till innan han dog Åh oh, Damn. Mm, så det är liksom De här första mm. fyra Jättefina åren Där man liksom verkligen lär känna ett barn Åh. Då försvinner han Så det är ja, ja eh, Väldigt tungt spel mm -hmm. Och eh, ja, ja Vad ändå vad man ska säga Men det, det är någonting jag definitivt kommer testa Så jag hoppas att jag kommer väl ta upp det här sen då För det, det här är ett gammalt kickstarter-projekt Som sen har släppt som helt spel Och det har precis okay. nu eh, Den här månaden släpptes det på iOS Alltså på telefon Aha. Så jag kanske tar ner det där så man kan sätta sig och spela Vi får se ja, coolt. Ja, Har du något mer du vill prata? Barn? Eh, alltså Har inte så mycket mer så än att just att man måste man, må man måste verkligen välja med omsorg När man tänker Använda sig av barn. Mm. Det, kan gör, det, kan göra det, det kan göra det du tänker göra, film, spel, bla, vidare, vidare. Skitbra men det kan också få dig att falla väldigt, väldigt fort mm. om det inte om det inte funkar överhuvudtaget. Nej, precis. Men det är som till exempel i The Sims. Ja. Det finns ju ingen värre än barnen där. Då är vi helt. Olda, <laughs> så, så då är det liksom, när man, så man sätter ju liksom. Eh, Gör ett rum, sätter in barnen där och så låter man vattnet rinna tills hela rummet har dränkt så, så ser man barnet flyta nej, nej Det är en väldigt så, speciell Nico, känsla Nico, så gör man inte Nej, förlåt Nej, Nej. fy nej. Nu får du säga, säg förlåt ja, Nej, det är, jag, tar, jag puttar ner dem i poolen istället så, nej, nej, a, a. nej, nej, nej Nej, inte okej okay. Nej, det är tur att inte jag ska ha några barn i framtiden så. <laughs> mina tv-spel är mina barn Ja mm. Mm. Uh, Ska vi kolla vad lyssnarna säger Jo Vi har i alla fall fått uh, en eller det Kristoffer Christ Hårsta som har skrivit mm. uh, Och han säger svårt ämne Dels vad ni räknar som barn Är det små barn upp till tonåren Eller räknar ni med ton tonåren också uh, Ja Ja, och så säger vi där. Det, det, det, det låter ju ändå som att vi räknar, ju med, vi räknar ju med tonåren också. Men föredrar ändå, alltså om de ska upp i tonåren så ska vi gärna ha fått följa med dem en stund. Ja, precis. För oftast är de ju så jävla ber bara deprimerande under mm. tonåren att det är ju inget kul att se. Kolla på vilken ja. film som helst. Det, alltså, oftast är det en liten tjej eller kille och barnet. Det, de är roliga att se så ser man ja. tonåring så sitter med telefonen i ett fönster och är allmänt deprimerad. Det är man mm. bara, jag bryr mig inte om dig. Jag hoppas du dör snart. <laughs> liksom, hallå. Åh oh, shit, ja. Eh, så fortsätter han med som ni kanske har märkt så är filmen mitt område. Jag måste bara sticka in. Ja, jag tror vi har märkt det. Eller vad säger du, Nico? <laughs> Ja han har jag ju sett tyck... en del i alla fall det kan man Ja se. jag menar dig att jag är fan skitimponerad du, du måste, fan, Har du gjort någonting annat Än att sitta framför tvn och kolla på film <laughs> tror du det, du har... det säger jag som en, en bra grej Det säger <laughs> som en bra grej Jag tror du skulle säga har du gjort något vettigt med ditt liv <laughs> Nej det, så, så, så sa jag det inte <laughs> Ja du tänkte faktiskt eh, jo <laughs> Och då är det mest skräckfilmer Som, som använder barn kan, det, kan det inte säga vare sig bu eller bä om att, om att det är barn med i filmerna som, som är som en huvudkaraktär. Förutom att det kanske skulle kunna vara lite mer verkligt och bo, barn har en livligare fantasi. Tycker, in, tycker inte att det blir läskigare eller att jag blir mer illa tillmods bara för att det är barn med. Vad är han hjärtlös <laughs> <laughs> sorry du? sorry, du? Men alltså, det blir ju Verkligen, i alla fall enligt mig Jättemycket läskare om det är ett barn Med i filmen Ja så. Alltså... Speciellt om det är ett barn Som råkar illa ut För det läska i en, en skräckfilm Till exempel Ja, det är något av det värsta som finns nu... Då blir det ju verkligen hemskt Åh, oh, vad heter han? Han som var Green Goblin i Spider-Man-filmerna eh, William Defoe heter han det Ja, ja, det gör han. Ja. Uh, han är ju med i en skräckfilm uh, mm. som är uh, Antichrist heter filmen. Oh. Och början där är så jävla äcklig, just för mm. Mm. vad är det, de har, det är en fru och uh, Will, uh, William Dafoe och hans fru då, mm. som uh, uh, ligger och pippar, Börja filmen med, ja. alltid så här grott eller svartvitt liksom. Ja. Jävla vad läskig din beskrivning, beskrivning Blev när du, när du inledde det med att de ligger och pippar Ja det blir bättre det De ligger och pippar liksom i ena rummet Och sen så ja. ser man den här lilla eh, Deras lilla barn Kryper runt mm. där På något sätt har den gått från sin Alltså smitig från sin eh, säng Krypt mm. ut och så ser att Fönstret eh, ut från lägenheten Är öppet nej. Och det står en stol perfekt Så den klättrar upp på stolen upp på fönsterbrädan Och nej, ramlar nej. ner och dör liksom Så börjar filmen Och eh, Filmen är skitdålig, det kan jag säga Så jag tänker spoila den nu Bara för att den här premissen Är så jävla bra Och det visar sig att Frun är så helt deprimerad Och klarar, klarar inte av Att ta hand om sitt barn Så medan de ligger och pippar så ser hon Barnet när han går upp i fönstret Och ser när han klättrar upp på fönsterkarmen Och, och ser sitt barn falla Nej, och, nej Det är inte okej okay. Nej, Och just det, det här oss Min systers unge var i samma ålder som det här lilla barnet När jag såg den här filmen Du kan ju fatta hur jag jävla panik jag fick jag bara, Nej fy shit, fan Nej, nej, nej Typ dagen uh. efter var jag tvungen att åka och hälsa på bara, oh, uh, uh, här Sitt här, vi ska inte öppna några jävla fönster Det är så starkt att <skratt> <kan jag> säga <skratt> uh. Och det blir inget åka av i det, här, i, det, I det här huset inte nej. Jävlar, det är mig <skratt> Det är så här, men det är ju så här, små grejer som är så sjukt jäkla kläckliga, just för att det handlar om barn, precis ja, som du säger att. Ja, visst, jag visst. Jag skämt och sidor och så. Men jag, jag, jag kan inte hålla med dig där hårst. Sen tycker du så absolut, men, men jag kan inte hålla med. För att för mig blir det verkligen jätteobehagligt om det helt plötsligt är barn med. Ja, jag tycker Det blir jag skulle inte alltså ta den, ta det du beskrev nu, Nico. Mm. Skulle det vara en. Alltså en tonåring Eller en vuxen människa ja, Jag hade hjälpt alltså, på det. Alltså det skulle Visst det kanske skulle, Det skulle röra mig i ryggen Det skulle det Men fan inte alls lika mycket Som ett litet oförstående barn Som bara Åh Kolla en fjäril wow! ja, precis Det är bara Nej fy satan Ja <laughs> Hårsta fortsätter med eh, Kanske Kanske om man skulle göra en film där det är mycket dödande av barn att jag skulle tycka att det vore stötande. Men annars är det en bra twist med barn i. Mm. Ja, jag vet inte. Menar han med den meningen, menar han dödande av barn. Ja, inte bara döda. Nej, det är mer att man slaktar barn. Okej, okay, okej. Okay, ja. För jag tänkte annars, jag tycker båda dem är obehagliga. Ja, båda om. Är barn... Barn... Om, även om barn är monstren eller om monstren dödar barn. Alltså båda de två tycker jag är... Mm. Nej, men det är ju bara Ö något som säger barn. att det här är fel. Det är fel. Ja, exakt, exakt. Sen, fortsätter. Sen kommer Hårstads lista. Ska vi säga. En del favoriter har man hittat genom åren och de är bland annat brödna Lejonhjärta. Ensam... Det är ju barn, det här. Listan är ju för barn. eller barn. Mm. Ensam hemma. Eh, sjätte sinnet The Grudge, Monsters Inc Sinister, Boogeyman Aragon, Percy Jackson Jumanji Terminator 2 Jurassic Park, The Pacifier Insidious Silent Hill, Dennis Exorcisten och The Shining Har valt dessa utifrån att det är något barn med som typ har en huvudroll eller att ett barn har väldigt betydande roll för filmen. Vi kan ju bara snabbt gå igenom några stycken utav dem, för jag vill några av dem är faktiskt riktigt är några av min, alltså min favoritfilm verkligen. Mm. Eh, Jumanji. Mm. Räknar du den som barn? Bara generellt så. I, ditt i, säger, I det ämnet vi pratar om idag, räknar du dem som barn ja, i filmen? Det skulle jag säga. alltså du är ett barn och en tonåring, så där skulle jag ändå räkna det som. Ja. ja. Uh, då vidare till den filmen då Vad tycker du om den? Uh, den är bra Jag gillar den uh, skarpt Ja. Uh. Det ska ju komma en Jumanji 2 Den vet jag inte om det blir rika uh, Ska du komma en 2? Det har inte jag hört ens alltså, uh, 2017 ska det komma Det är nästa år Oj. Så snart uh, och Vet du vem som är huvudrollen? Nej Dwayne Nej. The Rock Johnson Nej Skämtar du eller? Uh, så de, den här världen som uh, Robin Williams åker in i, ja det ser ut som att det är dit de kommer. Vad, ska de alla hamna där mm. då? Plötsligt, uh, alltså? Vi har Jack Black, Kevin Hart, mm. Dwayne The Rock What? Johnson. What? Uh, ja Så du förstår att det blir en liten annorlunda film. Men det här kommer ju inte att bli den här lite smått skräckblandade Filmen längre alltså uh, Det låter ju som att det kommer bli rakt igenom humor uh, Precis Med i alla fall med den skådespelarlistan uh, Jag kommer skicka en bild till dig Ni andra får söka på det Sök på Jumanji så kommer ni få se en bild på uh, Hur karaktärerna det, det finns en bild just När de sätter dem upp bredvid varandra Och jag kan säga att Det är ju inte Jumanji vi är. Nej I men skämt alltså, Okej. Okay. Vill jag ju lägga upp den här Någonstans på Facebook ja, eller vi lägger, att, alltså... vi lägger upp den i, På bloggen, det blir bra det jag da, upp den Det här ser ju ut som Rena skämtet Ja Det här kan ju inte ja. ens vara Ja all... oh, herregud Det kommer nästa ja. år så vi får se hur det blir Ja, för, för att återgå till För att den filmen vill jag ändå säga är, ganska, är Riktigt bra för att de gör någonting som. Alltså, jag tycker inte det är ren skräck. För det är det inte. Nej, alltså. Det är ju komedi blandat med, precis som säger, lite det här. Inte, inte riktigt skräck, men obehaglig liksom. Att... Ja, exakt. För att jag tycker inte riktigt. <clears throat> jag tycker inte riktigt att det är en, en komedi heller på något vis. Nej, för inte den, ren är, odlatt, den har ja. ändå sina faktiskt riktigt obehagliga tillfällen. Ja, absolut. Och de har gjort det riktigt, jag kommer till och med ihåg det än idag Typ när Åh eh, oh nej, att jag blankar på hans namn Robin Williams eh, Ja tack, när, Robin wi när han kommer tillbaka Ur spelet mm. Och rollar om det andra eller tredje gången Och han får, oh vad heter Jägaren efter sig då Ja, oh, jag äh, kommer inte ihåg vad han heter Ja, no. ah, skit samma. det tillfället är så jävla Klockredd och då får man verkligen säga, Alltså det, det går nog kalla korare Alltså min ryggrad, varenda gång Mm så att, det, det, det, det är ju inte en skräckfilm Men det är fasiken inte komedi heller tycker jag För det, den, den, den, den, den vandrar liksom en perfekt balansgång där någonstans Så att, ja, för det vill jag bara nämna Är det någon, någon på listan som du tycker vi borde nämna lite mer? Uh, vi ska se Bröderna lejonhjärta hatar jag What?! Uh, varför det?! S Avskyren, Eragon oh, är ganska derch Percy Jackson är ganska beige. Terminator en som hemma är ett är, är, kan du i alla fall gå med på att den är bra. Mikael? En som hemma ett är en... inte bra. Ja, den är ju skitbra. Grudge är bra. Monster är bra. Exorcisten är bra. Den är avske. Alltså, du är så konstig <skratt> ibland. Oh. <skratt> <skratt> <skratt> är, ja, ja, Jurassic men... Pork. Vad tänker han? Hur tänker han ja, där? Men det är ju lille där. pojken och systern. Det är ju typ som Jumanji i stuket där. Ja, ah, just det. Just det, du har ju de två där. Just det, det har du, ja. Mm, sant. Tycker ändå inte, räknar ju inte de som någon slags... Det, det, jag vet, Horst, att du säger det, men jag räknar ju inte de som riktigt någon slags huvudperson heller. Alltså, jag tänker mer så att jag vet inte om de gör vad det ser till eller från i de filmerna, i, i eller i den filmen. Tycker du det? Huvudroll? Nej, men de är ändå... De är bi karaktärer är ganska stora ja. Så de är snudd på huvudkaraktärer Jo, jo, jo, men jag tänkte mer mera så här att Hade det gjort någon alltså, Hade enda filmen jag kan komma sämre på, Utan dem? Alltså den enda scenen jag kan komma på Det är ju med bilen Och T-Rex Ja, den kan jag Det är den, typ den enda köpa. scenen där de faktiskt gör någon nytta Ja, för, för att sen är de ju typ Mest bara, alltså ute och springer med han Och tänka dig, jag, blank... jag är så jävla dålig På namn, men Sen är de ju liksom bara transportsträcka ju. Typ. Ja, absolut. Ja, jag förstår vad du menar. Det är lite i köket där också förresten när de kommer tillbaka, ja. Ja, precis. Mot raptorerna där När de är själva inne i köket. Den kan jag väl köpa att de gör nytta. I... Okej, okay, mm. ja. De gör lite nytta i filmen. Ja. Ändå, gör de. <laughs> <här> ja, men det är väl typ det vi har där. Ja, jag tror det. Tack, Korstav för, för, för ditt inlägg i debatten. Mm när vi ändå pratar om Horsa så kommer han med en liten lyssnafråga också. Eh, baserad på förra veckan. Eh, då pratade vi ju Expendables. Mm. Och då skriver Kristoffer Kom och tänka på Peter Stormare när du diskuterar vilken ni skulle vilja se i filmerna Expendables. Vad tror ni om han? Han har också ah. gjort många bra biroller i många bra filmer och en gammal räv som oftast gör lysande rolltolkningar. Mm. Eh, jag vet inte riktigt om han skulle... Passa in just i den här filmen. Om jag skulle göra det, då skulle jag se lite som hans gamla roller som han gjorde mycket. En slisk typ ryss. Ja, liksom Bad Guy. Ja, precis. Ja, visst. Det, det kan jag köpa direkt. det skulle direkt. jag se honom. Det, det skulle var det första jag tänkte när jag såg eller när jag fick höra om, höra om frågan också. Mm. Bad Guy och typ alltså en sån här, verkligen typical Russian dude. Ja, precis. Då, och då, då skulle jag lätt köpa det Då, då tycker jag det är helt okej okay. Och då är det nästan lite för bra för de här filmerna Alltså, ja, ja Som good guy skulle jag inte kunna se det Som bad guy, ja, han har gjort de rollerna bra många gånger Och de skulle kunna passa in i den här filmen, absolut Ja, så att det, det, det, det skulle jag köpa direkt Nice uh, Veckas fråga då För någon som aldrig har spelat Xbox 360 vilka tre spel från konsolen är ett måste att spela och varför just dem? Vad har du för något då? Den listan jag har är Halo. Okej. Okay. Vilka Jag för? har ju ett sån här. Jag har ju anniversary Packet ah. för ettan och tvåan. Mm. Så jag vet inte om vi räknar den som en eller två. Nej, men den är på 360, så det är en. Det är bra. Ja, ja. Eh, så Sen, Den här är ju mest för att jag vill ha den. Eh, Deadpool. <laughs> Okej. Okay. Eh, sen jag har inte spelat det där men jag tycker spelet är bra. Eller så pass bra. Så att det, Och jag har sett att det finns till 360. Det är Watch Dogs. Okej, okay, ja. Och då, och då min. Eh, vad ska man säga? Vad heter det? Förklaringen till varför jag vill välja de tre är ju för att jag tycker att de är tre till synes väldigt olika spel ändå. Mm. Så att man får ändå med väldigt många olika genres och väldigt mycket olika gameplay ändå. Mm. Eh, för mig så, jag har ju gjort det här att jag har tagit mina absolut tre favoriter på Xbox X. Ja. Men de är ändå så pass olika att de eh, ger någonting av varje i det här. Mm, mm, eh, mm. Först är här Gears of War 2. Det är ett av de bästa ja. i just den serien som jag spelar nu. Eh, jag håller just nu på att ladda Gears of War 4 så... Ni kommer kunna se mig streamade troligtvis från och med imorgon på min Niko Hassar eh, på Twitch. Eh, mer om det någon gång. Som sagt, Gears of War 2 för ett av de snyggaste spelen som jag kommer ihåg från eh, Xbox 360. Mm -hmm. Riktigt bra skjutspel, och storyn i GameSound eh, kommer vi gå mer in på nästa vecka när vi pratar om GameSound. Men jag tycker den har mm -hmm. varit. Den är lite halvdag, men jag tyckte tvåan var det som gjorde det bäst. Mm. Och det är helt klart bra shooting och allting Sen har jag Halo 3 Måste ju ha med ett Halo-spel De är ju ultimata när det gäller FPS-spel Och Halo ja. 3 är mitt favorit Och jag tyckte de gjorde allting rätt rakt igenom det spelet Multiplayer, singleplayer, allting Tyck Halo 3 är liksom min absoluta favorit när det gäller Halo mm, mm, mm. Och sista är Fable 2 Oh, det var snygg För det på, precis som jag har nämnt om Halo 3 och Halo 2, liksom, det är ett komplett paket, snyggt, oerhört roligt och just att man får det här fantasy-känslan att springa runt och du kan mm. välja att köra antaget pistoler, svärd, allt möjligt. Mm. Så det tycker jag är riktigt, det här är de tre spelen som jag skulle säga de ultimata för 360 som mm. man verkligen får känsla för vad konsolen faktiskt har gett den. Ja men det är sant ändå det, det, Men det blir ändå lite I och för sig, det är ju mera vad Vad Jag känner min lista är ändå Vad jag skulle vilja ha till 360 mm. Känner jag, alltså inte mera, Det är mer här vad jag faktiskt skulle vilja att Någon provar mm. absolut För jag vet just, just Halo-spelet är ju för att Det är ju mest egentligen För att få se hur pass mycket bättre 360 är Mm en originalet till exempel Absolut Jag spelade ju på Jag spelade ju Mitt anniversary På 360 Och du kan ju skifta mellan dem ja. För att se Hur det såg ut Då Då du tyckte spelet var så Jävla bra I alla fall jag Och så ser du Det här att Wow D Alltså det är hur Hur mycket bättre som helst Flera gånger mycket bättre ja. Så därför vill jag ha det med Just precis som du säger För att visa vad den konsolen faktiskt ändå klarar av att göra För det tycker jag ändå att de gör Just när man kan få skifta emellan Och se och liksom köra igenom spelet Egentligen köra igenom spelet i två omgångar ah. På två olika inställningar till och med Om du skulle vilja Absolut eh, Och de här spelen som jag tog upp Alla de är ju exklusiva ah, Så de sant, här finns sant. ju bara på Xbox Series. det är därför jag ville ta upp just de här just nu Ja, ah, det var faktiskt det var faktiskt rätt snyggt Det var rätt snyggt faktiskt ändå eh, Skulle jag säga Thank you. Men det, och det är, det är precis som du säger i alla fall, lika så dina som de jag valt med, det, det är ju ändå, alltså man, man vill ju ändå ta sig upp på så pass olika så att man faktiskt ändå får med det mesta utav det. Ja precis, man får ju få en mer hel känsla mm, än att bara... Så att man får känna är... på en, lite av allting om man säger Ja precis, för det, istället för att bara sitta och ta alla Call of Duty-spelen, <laughs> okej, okay, ja. Ja. fine. <laughs> Och Jag tror nästan det är nä nästan bäst om man nu ska ta sig in i en, en, en ny konsol eller mm. vad man nu ska kalla det för. Att prova lite olika. Jag tror inte att det är så jäkla nice att köra, alltså ta en serie och så köra hela serien rakt igenom. Nej. För det visar ju inte alls vad den konsolen klarar av eller vad den konsolen gör. Nej, och det kan Utom... bli lite tjatigt och allting. Ja, liksom. precis. Det bästa man kan göra nästan är att Visst, ta ett spel, kör igenom det. Sen ta ett helt annat spel och prova. Mm. För då ser du ändå liksom så här, oh shit, det här funkar. Kontrollerna till det här spelet är ju helt fantastiskt typ. Eller det är helt sämst. Precis. Alltså som man liksom verkligen får känna på allting. Och det jag gillar med de spelen vi har valt är att de är inte de mest hardcore heller. Nej. Utan de här är väldigt lätt att komma in i. Att spela exakt, och faktiskt exakt. ha det roligt. Och inte behöva lägga ner jättemycket tid bara för att fatta liksom. Hur kontrollerna funkar hur, Utan du blir ganska lätt inkörd I just hur mm. spelvärlden funkar Absolut, absolut Nästa vecka då Ska ja. vi snacka om Gears of War. Ska vi prata Ja Jag har förhoppningsvis spelat klar Gears of War 4 Tills dess. Ska mm. sitta och prata om det Vi ska prata hela serien De här ryktena om filmen Som är på G och allting Ska bli intressant att prata Absolut Och nästa veckas fråga är Väldigt lik den här veckans. Den lyder För någon som aldrig har spelat Wii Vilka tre oh, spel från konsolen är ett måste att spela Och varför just dem Alla avsnitt Hittar ni på abitonördnes.blog.se Vi finns även på iTunes Och ni når oss bäst via Facebook Facebook.com.abitonördnes Fan och var hittar man dig någonstans? På vår Facebook-sida och med hittar ni som Nico Hassar dit överallt. Och eh, på fredagar spelar jag ju på uh, våran Twitch-sida, twitch.tv slash Jag kommer också spela mycket på min uh, egen sida nu när jag har gjort ett lite mer gamingrum. Uh, twitch.tv slash Nico där jag kommer nu börja spela uh, GameSpace War 4. Så är ni sugna på det så är det bara att gå in och kolla. För jag har troligtvis redan börjat spela när det här avsnittet släpps, men. Då lägger ju videorna ligga kvar så ni kan kolla i efterhand. Tack för den här veckan. Ja, oh, absolut. Tackar själv. Så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött. Hej då.